بسم الله الرحمن الرحیم باب به والدین و صله الرحم باب د بیان احسان کولو کې د والدین او سره او د سره رحمه قال الله تعالى فرمایې دی الله تعالى چې تصلي واعبذ الله دی ولای عبادت او بندګي او کوي ولا تشরিকو به شي ان مشرك ودی الله سره وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ وَمَا تَرَكْتَ عَنْهُمْ مِّن شَيْءٍ فَبِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدِّ إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ ۗ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ والجار ذي القربى وغاوندي چې خاوند خپل ولې والجار الجنوبي غاوندي د اڑخ وصاحب بالجم او مرغره د اڑخ وابن السبيل او مسافر وما ملكت اور اچ ما لیکان شیدې فیلا قال الله تعالی واتقوا الله الذي يريقي د الله ذاتنا تسالون وی چیتا سود یو بل سوال کوي والارحام ويرى جيد خلوا عليه د کټ کولنا قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چو چ دې ولذین یشلو نا هغه کسان چې پی وسکای ما الله به چه حکم کړی الله دا غی بار کوي او شولا چی پی وست وکړي شي وقالت اعلی او فرمایلی دی الله واسیت کړه موږ انسان ثبيواليده احسانن فبارد مور اف لار د دکی د نیک او د خوش لو ار الله تعالی وقد وربک حکم <مترجم> فی سلک رست رب الله تعبدوا دا چه عبادت او بندگی بن کوی الاه یاهو مگر دیو الله بکوئی و بالوالیدین احسانن او رب لار سر بخسلوق د ما بلو غننا ک چلوورسیږې اننده کل کې بره ستا په نز بړاوالی تاته جووندي ه د همما یود د دواړونه اوکلا همما دواړه فلا تقلله همما اوفین موای د دواړو تملی د خپ خبره. وَلَا هر هممامرټه دا دواړه وقر له همما قواً کريماوادي دواړو تهوي ايزت من دا دبناکه وخفی زرا خقته کل له همما د دواړته جناهزوللي هغه وز د تا وقر الرب و فرمائے رب زما ارحم حمارحم کی پدی دوالو کما رب یا انی سوغیرا لک سنگے فال نہ کڑی و زما کوڑ کوالیکی قال الله تعالی و شین الانسان عباره د مور پلار د د کې حمللت هم پور تکو د لره مور د د وهنن په کمزور سره و سوالو وحنله وهنن کمزوري وه د پاسه تکلیفو د پاسه تکلیف وفصل له ود فن جدا کول د دفي عامينه په دوو کالو کې انشکرلی دا چې شکر ادا کوم اده نه مدونو وليوالینه کو د خپل مو رب لار عن عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال فرمايدي سالتون النبية ص الله عليه عاي ووسما ما ت پووس کري دنوبي ص الله عليه عليهي ووسنا العملي حبو إلى الله تعالى کمو پ منوې ډير محبوب د الله تعالىتا قال سولاات والله وقت مس پ خپل ووقت کې قلت ثم ايو بكم قال بر الوالدين امر بلار سر احسن قول قلت ثم ايو بك كم كارال جهاد في سبيل الله واذا لا لك جهاد قول مع نبی اور اترم رضی اللہ عنہ قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا یذی بدلن شکو زوره ولذن اولاد والدن والد او ذپلار الا یجده مملوکن مگر دا چوم مدلر مملوک مرے پهشته او واخلی د پهټ اوزا اوګوره بچې چې پلار ووالی نو د غستو باز اهل علم وئی چتش په اغسطو ازادی گینه مگر د دې ادلیه ذات کی اجمهور علما فقها وئی چې بچی چې فلار واغسطو یا اصول فروع کی چا یو کا سواغسطو هم نو په نفس اغسطو سرا پلار او بچی ازادیږي د اغه علما دلیل چي ويي ازادي دي نه بلکي کدي آزاد کيده حديث ته فايش تر او جمهور دلیل اغه حديث دي د ترمذي شریف ته رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمای مم لما کذا رح, رح من محرم فهو حر وج چې پزي محرمو کې دچا مالک شو نو غاځا دی وان هو د صحابي ابو هريره رضی الله عنه نو روایت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال فرمایلی من كان يؤمن بالله ورسوله جئمان ساتي پاللا والوممل آخر پرزتني ف يكررم فهود من مزد دقيين ومن كان ي من الله والوم آخر سومان ساي پله پرزستي فلي ي رحمه هوس الررحم ساتي فمن كان يومنو باللهسوچمان یادید خیر خبرو کی او اسمت یادی یادید چبشي و انহু ددغه بو هر رسول الله انহু نو وارد ته فرمای او رسول الله صلی الله علیه و الیহি وسلم فرمایلی ان الله تعالی بیشکالا تعالی خلق الخلق پیدا کړو مخلوق حتا اذا فرغا چ فارغ شو من هم د دو نه قام الررحمو راپور ته شوده خپلولي فقالتوي هذا مقام آ ز کا دغځې د پهه د پتا یا الله من قطويې د کټکېدونه توما داې خلکو ل لږي چې قال نه عد الله ورتهیا اوما تر دو نه یاته خوحال لنی رحم نه سوله اما چې زبه د رحمت مع میله ساات هم دغه چا سره چې شوکته سره د رحمت مع میله سادينقطوا کې او کټکوم به دغ چا سره چې تا سره کټ کوي قاله تغوي بالانا قاله فغاليې فظلي کا کې داته د پااردي یا رسور الله صن الله عليه معلي ووسله مووي قرون شتونملوول ک مخخشي الله و فال عاستون ل د تاسو ت لتون في الأرضوي دا چیزمکہ کې فساد بخور کئی و تقطعو ارحامکم پریبک اخبل سن رحمی قلائک اللذین داغ خلق دی لعنهم اللہ که اللہ پلانت کری دی فاس ومہم ندیکان کری دی و اعماع بسوارهم اوڑن دی کری پهفيوا لل بخاري فقال الله تعله الله رب ل زتوي موله کې وته چا چې اوسو او پې ووس زبور سره رحمت موه می لپو ومن قطوا کې قطواته هو چا چې زبور سره رحمت رامت موه میلهکټ و انه او دغه صحابي ابو هرير رضي الله عنه نو روايت سي دوي جارجلن راغل يو شري رسول الله صلى الله عليه واله و سلمتا فقال فرمائي يا رسول الله ان الله رسول من حق الناس سوق دي دی د خلقو نبي حسن صحابتي په هيسته قال امك ويموردي قال ثم من بيع شو قال امك ويموردي قال ثم من قال امك بدرهم زلي موردي قال ثم من قال ابوك ووالد دي دري درجي دري درجي اجر دمورده پلار په مقابله کسی وا کو متفقن عليه په ری روایت په روایت کی رسول الله منا حق کو به حسنه صحبتی سوق ډیر حقدار دے په خواہش تمر گرتیه سرا قال اممکاوی مور دی سنما اممکا بیا دی مور سنما اممک بیا دی مور او قشرورم زلی سنما با بیا دی ثلار ثم ادنا تا یا جی اللہ اللہ دی پس سومردرت اسوک نزدیده وانو او دغه ابو حریره رضی الله تعالی عنه نور روایت ته چه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی راغما انفو سما را غېمافون وي پخارو دی کهکړ پوزا بیا دی پخارو کهکه شي پوزا او بیا پهخارو پخارو شي پوزامه نه دره کابهوي چاچومون د خپل مو ر پلار انند کې سرا د بړوالي سره اه د همما یو ددي دواړونه فلم میدو خولي جننت تا جنت جننت تهوردن شو رواه مسلم وعنه رضي الله عنه ان رجلن یو شلی قال ویلی یا رسول اللہ اننی قرابتا زماد پار سخف الولیدا اسویلوهم زور سرسل رحمی ساتم و یقوعونی ما کٹکی و احسنو الیهم زور سرخی گڑکوم وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ غَيْرَ مَا سَرَّبْتُ كَيْ وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ زَوْرَ سَرَدِ صَبْرِ مُعَامَلَتِهِمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ أَوْ غَيْرُ جَهَالَةٍ مُزَاهَرَةً فَمَا فَقَالَ لَهُ اللَّهُ حَبِيبُ لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ كَثِيرَ لَكَ شَغَصِي لَهُ فَكَانَ د وګړي خلک ورته ته دی راځي ولا یظالمعک امش بیت سر من الله الرحیمون د الله دې طرف نه اندادی ما دم تعالی ذالک تصفهم بی زمتا و, سین زمتا و سین کسر سین تابا دا نزم داو سین بانی کسر داو سین محمل بیٹو کدے و تشدید الفاو فابان شد دے والملو بی فتح المیم و تشدید اللام دے و الرماد الحار داتو دوی روتوئی ایکا انما تطعمهم الرماد الحار دویږي خوري بي هري تو دي وهو تشبيهن دا تشبيها ل ما يلحقهم من الاسمي هغه چی پیوس کیږي د زړه د ګنا نه د ما يلحقو هغه چی پیوس کیږي الرماد الهار د خړون کې دی روته دو من الاسم د ګنا من الالم د دردنا نه ولا شي على هذي المحسنين نشتے فرشه پدې آسان کوونکې باندې د ویسترا لاکین انال هم رسیه تېش منعظیمن لوبونا بتقصيرهم فی حقہ شدید غفر حق کمه کئ و ادخالهم العذاب علیہ اور ادنک وی zarar فد والله عالم وانا نسين رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله حبي فرمایلی منا حب سوک جو خوای یوب ایوب سو تعالی له په رزقی چه فر اخر اوست ییغل ر پرزګنده ان کی و یونس او دل تاخیر وکړي شی د پنیټا عمر کې والیاس الرحمه له دیویسل رحم الانسان دیویسل رحم الانسان یالله به عمر کی خیر او برکت واچي یو عمر کی الله برکت واچي په لږ عمر کی الله د قبر او د اخرت دا کارونه داغي توفیق ملو وانانس رضی اللہ تعالی عنہو دانس رضی اللہ تعالی عنہو نروائیت تے قال فرمائی دے کانا بوتولہ رضی اللہ عنہو و بوتولہ رضی اللہ عنہو اکثر الانسواری دیر پانسوارو کی پا مدینہ منورکی مالا دمال پیت بار من نخل اندک جرود بٹنا اکثر وَكَانَ حبو وَالِي لَهُ بِرَحَاءَ کودېر محبوب په مالونو کې و تا باغ به رہا وَكَانَت مُسْتَقْبِلَ الْمَسْجِدِ يَوْدَادَ هَرلا ده حبيب جماعت مخامخو مخ او رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلوها اور جنكي دوب ديتا وَيَشْرَبُ اسْكَلِ بِمَاءٍ نُوبُونَ فِيَاجِ پَدِي کې وي بین دېر خږي پا کې اوموي انصر الله نوي فلم ما نظرت هذه الايه تو کل جدا يا تر ناجن شو نن تنالوا البر ارغز نشي رشيده دې کوي تا حتى تقوم مما تحبون تردي چولګ وي دا مال نشي تاسو ور سره مين ساتي را پاسي دې وبوت الهارد ي الله ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلمتا وقال فرمایلی یا ذا الرسول ان الله تعالی انزل الیک الله رالیکین پتا شونن ثنالุล بیررا هرگز نشی رشیده پنی کای کی, کی کمال تا حتا تنفقو مما تحب تردی چول گویدا مال نشتا شور سرمین ساتئی و انا حبما علی الیا او ډیر محبوب د مالونو نه ما ته بیره و ان صدقهن او بشک د اخرات دې الله تعالی چلوې دې ارجو بیره زومه ساتم دې دې کوي او او دې دې جما واري عند الله تعالی دا الله سره فضا نو کی د دل ر رسول الله هي سو اراك الله کمږي کي الله تاسونه خود نه کړي تو رسول الله صلى الله عليه وسلم اورته وي بخ يا بخن ذات مالن دا هندا مالك گټه والا ذالك مالن راب هندا مالك گټه والا وقد سمعت ما قلت و بشكوا ما ور دماغ چتا راځوي نه غنته جالهها في قربين دا وګر ز تقسمې ک پخپلو پلوانو کې فقالهابوولله افو ابوه اللو ز کووم دا س الله رسوله فسممهابو تله تقسیم کړړ دا باغبولهرض اللان هو في اقاريبي و بنی ع پخ پلوخ پلووار نو او د ترپ زامنو کی متفقن علی و سبق بیان الفازی فی باب الانفاق مما يحبوا رضا د مور ابلار سراو د نور رشتدار و سرا د صلی رحمت بارک اغا حدیث مبارکه درت ذکر کول سیدی دمر لیا جرنے او دا دمرل <سؤال> ویا احمم مسلدہ وصل <سؤال> الله <سؤال> تعالیٰ <سؤال> عنہ خیر خلقی محمد آلی <سؤال> واسد